A l'escola, a la ràdio. Eh! Ràdio Calde. Benvinguts al nostre, al nostre programa. Soc l'Àlvaro. Jo sóc la Laia. Em dic Adrià. I jo sóc l'Ari. Hola, em dic Berta. En el programa d'avui parlarem d'un dels grans compositors de la música del cinema, James Horner. Sí, i a més, ha guanyat 10 Oscars per millor banda sonora i millor cançó original, a més de Globus d'Or i Premis Saturn. Però, lamentablement, va morir als seus 61 anys aquest passat estiu, mentre pilotava la seva avioneta a Califòrnia, als Estats Units. Amb aquest programa volem recordar la seva gran aportació al cinema i el seu llegat musical. James Horner ha composat grans bandes sonores, per exemple, la de Titanic, Braveheart, Avatar, Troya, Jumanji, La leyenda del zorro o El niño con el pijama de rayas, entre d'altres. No s'han no d'oblidar les altres bandes sonores que, que ha compost. En total, a sa, a sa, en total eh, han sigut més, més de 70 70. Ara posarem una de les, una de les cançons més conegudes. ¿Sabeu quina és. James Horner va néixer a Los Angeles, a Califòrnia, al el 1953. Els seus pares eren Harry i Joan Horner. El seu pare era dissenyador de producció i va guanyar dos òscars de la millor direcció artística. Abans de seguir amb la seva biografia, ens hem estat comentant mentre feiem el tall que la, que la cançó de Troia ha estat molt coneguda i que era una cançó molt divertida i molt maca per tothom qui l'ha sentit. Què penseu al respecte, Álvaro? Bueno, jo he vist la pel·li de Troia més d'un cop i realment m'ha encantat. I el, els actors que surten eh, és un molt bon argument i la música, doncs clar, li dona un plus fantàstic. Bueno, anem a seguir una mica. Ell va començar a tocar el piano als cinc anys. Va estudiant, però, al Royal College of Music de Londres. Més tard va continuar els seus estudis a Sedona, Arizona, però la llicenciatura de música la va obtenir a la Universitat del Sur de Califòrnia. Un cop acabada la llicenciatura va treballar per treure's el doctorat. Sí, eh, Horner va veure que la música acadèmica no és el que més li agradava. Va treballar amb la famosa American Film Institute cap a finals de la dècada del 70 i principi dels 80. Durant la resta dels 80 i començament del 90, ja es va dedicar plenament a la música cinematogràfica. El seu primer èxit internacional i més reconegut va ser el de Titanic, que també li va permetre guanyar el seu primer Oscar. Com ja havia dit l'Àlvaro, Titanic va ser el seu primer gran èxit que el va llançar a la fama i a les grans superproduccions. La banda sonora original de Titanic, que tothom coneix, va ser molt reconeguda pels grans directors de l'època que demanaren la col·laboració de James Horner. Aquest és un fragment de la BCO de Titanic, concretament la cançó My Hair Will Go On, cantada per la magnífica Céline Dion. Every night in my dreams I see you, I feel you, that... Spaces between us You have come to show you Go on. Near, far, where La música de Titanic es la que más me gusta, la película y todo. ¿Qué te sembra tu, Adriana? Es Ariadna, lo siento, <laughs> pero <laughs> <laughs> me siento por corregir, siempre es Ariadna. Sí, sí, perdón, una vez sí. cada vez de una y les digo siempre sí. Bueno, a mí, la, a mí la película, desde que la vaig ver, me ha y... Lo siento por corregir, Adriana, pues es Silent Dion, no Dianne. <laughs> A mi agradar molt la, la pe·li, la veritat. A mi també em va agradar molt, sobretot perquè està basada en fets reals i veus pues, com malament va passar la gent i, bueno, i la història és preciosa. Pues jo, si us dic la veritat, no he vist aquesta pel·lícula, però he sentit molt bones crítiques, així que bueno, jo me les crec. Deu ser molt bona. La veuràs, no, potser, llavors? Home, esclar. <ríe> jo el que veig que aquesta pel·li és molt divertida, molt entretinguda, encara que un final una mica tràgic, però... Trobo que la, la cançó, sobretot, a part de la pel·lícula, està molt bé, que és una excepció de totes les cançons que senten altres pel·lis, que ningú se'n recorda, i que és una cançó que ha passat a la història amb la pel·lícula. D'acord, vale, un... Tren... un... comencem amb el tema un altre cop, i, bueno, diem... Eh, bueno, que James, James, Ca... James Cameron, el director d'aquesta pel·lícula, de Titanic, no tenia gaire bona relació amb James Horner, però després de que... Enia es, es negués a compondre la banda sonora de la pel·lícula, James Cameron eh, va haver de recórrer amb ell, a James Horner. Sí, la, la música presentada per Horner a Cameron li, li va encantar tant que, que el va fer plorar quan la va escoltar per primer cop. De fet, James Cameron no volia que Titanic tingués cap cançó principal cantada, però James Horner, quan li va presentar aquesta cançó cantada amb la marajo... meravellosa veu de Celine Dion, no va dubtar en posar-la perquè <laughs> Perdó. perquè va pensar que era la veu perfecta per la pel·lícula. Va assegurar James Cameron que el tema que havia escrit amb Will Jennings funcionaria, així que va gravar la cançó en secret i, quan li va ensenyar el Cameron, aquest va quedar convençut. Al final la cançó va guanyar un Oscar i a dia d'avui segueix sent el single més venut de la història. Alguna nola somos muchos. Pu que tres veces más. Cus caballos que. 300 quizá más! 300 caballos. Hay que intentar negociar. ¿De qué hablan? No sé, pero no me gusta. Los nobles negocian. Si hay trato, nos vamos. Si no, a la carga. Esta caballería no tenemos la menor oportunidad. Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo? No hemos venido aquí para luchar por ellos. ¡Vámonos! ¡Los ingleses son demasiado! Mucho. ¡Hijos de Escocia! ¡Soy William Wallace! William mide más de dos metros Sí, esto dice Y mata hombres a cientos Y si estuviese aquí, acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos Y también rayos por el culo Yo soy William Wallace Y estoy viendo a todo un ejército de paisanos míos Aquí desafiando a la tiranía Pero habéis venido a luchar como hombres libres. ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? ¿Lucharéis? No, huiremos no. y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, ¡sólo una oportunidad! De volver aquí a matar a nuestros enemigos, puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad. Bé, En aquesta escena de Braveheart que havebem d'escoltar, l'heroi escocès William Wallace eh, dona moral a les seves tropes en les hores baixes. La música d'aquesta escena comença suau, però com poder sentir la música com, com puc sentir, la, la música es va ficant més potent i dinàmica, d'acord amb el discurs de Wallace, agafant motivitat. L'espectador es queda sobretot amb el missatge de William Wallace. però aquí el paper que juga la, la, la music... el paper que la música juga és molt important. Sí, si li traiem la música, l'emoció seria molt diferent perquè no provocaria la mateixa sensació a l'espectador. Per això, encara que no escoltem amb molta atenció, la música cinematogràfica té un gran poder. Personalment, trobo que sense la música l'escena per caràcter. I a més de tot el que transmet aquesta banda sonora, va ser nominada als Premis Òscar i guanyar el guardó. Pensareu què pensareu que té a veure aquesta cançó que acabem d'escoltar amb Braveheart? Bé, doncs era la banda sonora de Casper i que, bueno, què en penseu? La meva opinió és que és una pel·lícula avorrida, mai m'ha agradat i crec que mai la veuré. No m'agrada gens ni mica l'argument, malgrat això, crec que és una, una pel·lícula fantàstica per als nens, els infants. I bé, algunes cançons jo crec que se salven, però poca cosa més. A mi la veritat és que sí que m'agrada, estic, comple eh, bueno, estic completament d'acord amb, amb la Laia. Eh, és un... Ja que m'encanta aquesta banda sonora perquè és tranquil·la però ajuda a ambientar molt bé aquesta pel·lícula. A part de la banda sonora, com eh, vaig veure la, la pel·li em va agradar molt. Eh, ja que és una història molt maca i a més de fantasia, una, ca una, una, una categoria de, pe de pel·lícules i llibres que m'atreven molt i això fa que a mi ha agradat molt. Um, a vosaltres què us sembla aquesta pel·lícula? A mi em va agradar molt i la música representa molt bé la història. Quan l'escolto em, em ve la imatge dels fantasmes i també m'ajuda a ambientar tota l'acció i els fets fantàstics que hi succeeixen a partir del començament de la peli i van passant durant tota l'animació. Jo no havia escoltat mai aquesta cançó, no he vist la peli i al principi la música em recordava un joc de mòbil que jugo però després, a mesura que va passant, la música... Em va agradant i cada cop eh, trobo que és millor i que va millorant, però no, no, no és el meu estil de música, no m'agrada gaire. Doncs jo a mi realment sí que m'agrada molt perquè jo sóc molt fan d'aquest tipus de música sense cap mena de lletra i bueno, haig de dir que no està gens malament. Aquest compositor va ser un gran músic i el seu llegat ho reflexa d'una manera impressionant. Aquesta cançó que acabem d'escoltar és la pel·lícula d'Avatar i ara l'Álvaro ens donarà una idea del que ell creu. Bueno, abans de començar amb la idea de dir que és una obra mestra, per mi és una de les meves pel·lícules preferides. Sé que diem que molta de la seva música general, però és que és la veritat. Al principi en transporta aquell món primitiu on succeeix la pel·lícula i d'això volia parlar, no? És un món extraterrestre on tot està molt ben fet, molt detallat. I el missatge que transmet la pel·lícula és molt maco, no? Perquè veu com una comunitat primitiva es veu, doncs... Eh, com, eh, afectada. Sí, afectada per, per l'explotació d'una altra gent que... Bé, bueno, dels humans, en aquest cas, que venen al planeta. I jo crec que no fa falta que ens anem a un altre planeta per veure això. O sigui, està succeint al nostre món. M'encanta el missatge que transmet. Sí, tens raó, però a més, eh, respecte a la música, eh, a mi m'agrada molt quan el nen comença a cantar. Després la música es va fent més forta i alegre. Doncs a mi no m'agrada. Avatar és una pel·lícula en un món extraterrestre i, que, i crec que tindria que tenir un toc musical d'aquests. Concideixo, però, en que la música ambienta l'ambient afrodisíac del món. Jo la veritat és que aquesta pel·li no l'he vista, però ara que he escoltat la, eh, bueno, aquesta cançó de la banda sonora, M'estic repensant de ver-ho, perquè sembla... Sí, bé, bueno, jo crec que... Pots pot estar, pot estar bé, pot, pot ser guai. Eh, bé, ara que ja hem donat tots la nostra opinió, crec que és hora de parlar una mica de les crítiques, no? Que sempre hi han que s'han fet a James Horner. No pot ser fantàstic tot, no? Personalment considero que a grans trets és, és mà màgic, però hi ha altres opinions totalment contràries com les que explicarem a continuació. Sovint s'ha dit que ha reciclat partitures d'altres bandes sonores i les ha retocat per utilitzar-les de nou. Per exemple, el tema, el tema principal d'Un hombre bicentenari és similar al d'Una mente meravillosa. Existeixen grups de diferents xarxes socials que el critiquen. James Corner ens ha, un, ens ha deixat un llegat impressionant amb la seva gran varietat de música i pel·lícules. Veure com una persona que no tenia cap relació amb el cinema va acabar amb un amb un nom al món del cinema havent treballat amb grans directors. I bueno, i fins aquí el nostre programa d'avui. Ens despedim, jo sóc la Laia, amb els meus companys Álvaro, Adrià... Un Adrià, Ariadna, mm. i Berta Manyà i amb el nostre tècnic, tècnic de so el Toni. Sí, i la cançó que us posem al final es diu A Beautiful Mind. Esperem que us agradi.